Bagaimana cara kita menikapi ikhwan-ikhwan kita yang masih menyekolahkan anak-anak di sekolah-sekolah formal? Kalau yang dimaksud di sini adalah sekolah-sekolah yang terdapat banyak mukhalafat, penyelesaian syariat, ikhtilaf, dan yang lain sebagainya. Ya, dan tidak perlu ditanyakan lagi tentang berbagai macam pemungkaran di sekolah-sekolah umum tersebut ataupun sekolah-sekolah hizbiyah ya, maka seseorang hendak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan ditanya oleh Allah jalla wa ala di hadapan Allah tentang pendidikan yang dia berikan kepada anak-anaknya kata Sufyan ats yang bagi لرجل ان يكره ولده ala talab ilm fa innahu mas'ulun 'an sadah sapantasnya bagi seorang untuk memaksa kan anaknya untuk menuntut ilmu syar'i karena dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hal tersebut ya apabila ini merupakan inisiatif dia ini adalah inisiatif dia maka ini sungguh menunjukkan kehinaan Allah mesti ya, dengan alasan nanti kalau mondok dah ada ijazah dan seterusnya. Subhanallah. Allah subhanahu wa taala memberi keberhasilan pada seorang dengan din, dengan iman, ya, bukan dengan dunia, bukan dengan dunia. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa taala banyak memberi kebaikan kepada para ikhwan yang mereka Semangat dalam menuntut ilmu syar'i, Belajar di pondok-pondok pesantren, pondok Akhirnya mereka. Setelah dewasa. Banyak memberi manfaat. Pada kaum muslimin. Wallahi itu jauh lebih baik. Dari apa yang mereka harapkan. Dari ijazah dan yang semisalnya. Nabi SAW mengatakan. Khairukum man ta'allam al-Quran wa'allamah. Yang terbaik dari kalian yang belajar al-Quran. Dan mengajarkan al-Quran keringu belajar mengajar Al-Qur'an Karim. Maka hendak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang membiarkan anaknya untuk sekolah di tempat-tempat yang uh, penuh dengan berbagai macam keharaman. Hati ini berbolak-balik. Seorang berusaha memperbaiki lingkungan saja. Dia tinggal di lingkungan yang yang baik, dia berusaha praktik Memperbaiki dirinya, kadang-kadang tergelincir, kadang-kadang terbawa dengan kebiasaan lama, misalnya. Apalagi ini dicemplungkan, malah diarahkan Allahumma kadang Taala. Kadang-kadang dengan berbagai alasan. Dulu ada seorang dia di pondok pesantren di Makhat ini lalu keluar dengan alasan mau mencari ijazah. Kenapa mau cari ijazah? Supaya bisa masuk ke Madinah. Itu alasan. Akhirnya sekolah umum, pergaulannya pergaulan umum, sudah dapat ijazah, enggak tahu ke mana orang. Hah? Nah. Akhirnya agama ditinggalkan. Allahu musta'an dunia wallahu alam apakah dia bisa meraih dunianya maka berbeda dengan seorang yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala saya belum pernah melihat ada anak pondok mati kelaparan dewasa itu mati kelaparan kenapa ndak ada makanan di rumahnya ndak ada makanan diberikan pada istimewa. saya belum tahu itu ya mereka masyaallah bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidup ala kadarnya tapi mereka memiliki ketentraman iman di dalam hati mereka. Wallah itu nikmat. Ya, belum lagi manfaatnya mereka berikan kepada anak-anak uh, muridnya yang datang setelahnya, generasi berikutnya. Dia bisa menyampaikan apa yang dia miliki dari ilmu bermanfaat. Bermanfaat dan itu jauh lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak sedikit bahkan Mayoritas Orang-orang yang mereka menyecolahkan anak di tempat-tempat umum. Maka yang terjadi adalah fasyal. Kegagalan. Mungkin dia bisa menghasilkan dunia. Tapi dia semakin jauh dari akhiratnya. Semakin jauh dari akhirat. Namun terkadang ada sebagian orang tua... Alasannya ya ini tekanan dari kerabat yang lain, tekanan dari keluarga yang lain. Ya, itu anak antum sendiri, antum yang berkewajiban mengarahkan, antum yang berkewajiban untuk mendiri, mengarahkan kepada kebaikan, antum yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagaimana antum bersabar di atas sunnah, demikian pula istri antum bersabar untuk berhijab meskipun Mendapatkan tekanan dari keluarga. Maka demikian pula. Anak kita. Itu adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib bagi kita berusaha mengarahkan mereka. Pada kebaikan. Bagaimana cara kita menyikapi ikhwan yang masih. Bekerja di sekolah formal. Yang ikhwan itu sudah sering mendengar nasihat. Tapi masih juga bekerja. Di sana dengan Alasan. Jika keluar dari pekerjaan tersebut susah mencari kerja. Nasihati, beri nasihat. Dan yakinkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُ مَخَرَجًا Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti memberikan solusi. Ya. Takut dapat kerja itu, itu godaan syaitan. Itu yang dikandalkan oleh syaitan. إِنَّمَ ذَلِكُمُ الشَّيْطَانِ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءِ itu adalah syaitan yang sengaja menakuti wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. As-syaitan ya'idukumul faqarah. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kemiskinan. Oh, kalau kamu tinggalkan pekerjaanmu ini, nanti kamu jadi apa? Nanti kamu miskin. Kamu hidup makan apa? Oh, ditakut-takuti. Itu syaitan. Ya. Ada pun seorang mukmin yang menjauh dari syaitan. Dia sangat meyakini firman Allah Subhanahu Wa Taala, "وَمَيَّتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ". Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberikan jalan keluar untuknya. Dan Allah memberikan rezeki dari arah yang Dia tidak menyangka. Siapa sih yang memberikan rezeki? Siapa yang memberikan rezeki? Pemerintah? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan rezeki. Allah yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Maka yang wajib bagi kita. Mengikuti apa yang diridhai Pemberi rezeki itu. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya yabisitur rizqa lima yasyak wa yakdir. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang melapangkan rezekinya kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan menyempitkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Ayat ini harus menjadi. Keyakinan pada diri kita. Tidak akan disiasiakan. Contoh yang. Paling real. Yang dialami. Oleh. Salah seorang istri Nabi Allah Ibrahim. Khalilullah A.S. Siapa itu? Hajar. Ketika Nabi Allah Ibrahim. Membawa Hajar. Bersama anaknya Ismail. Sebuah negeri, sebuah lembah, lembah yang tidak ada penghuninya, yang sekarang dikenal dengan sebutan Makkah. Jangan kita berfikir Makkah itu seperti yang ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum ada sama sekali, belum ada bangunan. Yang ada adalah lembah yang dikenal dalam sejarah lembah ini. Bisa dikatakan lembah mematikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ Engkau membawa perbekalan kalian menuju kepada sebuah negeri yang kalian tidak mampu mencapai negeri ini kecuali dengan kesulitan yang luar biasa. Kata para ulama yang dimaksud Mekah dahulu. Tidak mampu mencapai wilayah tersebut. Kecuali dengan kesulitan yang luar biasa. Syikil anfus. Sampai disebutkan oleh. Para ahli sejarah. Bahawa seorang. Itu kalau ingin melakukan safar. Melewati daerah ini. Melewati daerah ini. Sudah siap-siap tulis wasiat. Siap-siap tulis wasiat. Mungkin tidak kembali. Tidak pulang kembali ke keluarganya. Karena lembah tersebut. Wilayah tersebut. Benar-benar. Uh, sangat sulit untuk sampai ke wilayah itu. Nabi nabi Allah Ibrahim AS. Bersama dengan istilah. Berangkat. Sampai ke lembah tersebut. Setelah tiba di lembah itu. Dengan perbekalan apa adanya. Satu keranjang kurma. Air secukupnya. Lalu diturunkan Hajar bersama dengan anaknya yang tercinta Ismail alaihi salam Ibrahim berbalik ingin meninggalkan Nah maka dikejar oleh Hajar Engkau hendak meninggalkan kami di sini diam Ibrahim alaihi salam berulang kali Hajar bertanya kepada suaminya engkau hendak meninggalkan kami di sini Pada kali yang ketiga akhirnya Hajar alaihissalam, seorang wanita, mukminah salihah. Dia mengeluarkan pertanyaan kepada suaminya yang tercinta. Allahu amarka bihada. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan hal ini? Kata Ibrahim alaihissalam, iya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Hajar alaihissalam? Ucapan yang subhanallah, yang menunjukkan, Tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan, idan layyudahyan Allah. Kalau begitu, Allah tidak akan mungkin menelantarkan Allah tidak akan mungkin menelantarkan Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam meninggalkan anaknya yang tercinta, meninggalkan istrinya di tempat di lembah yang tidak ada kehidupan. Tidak ada pasar di sana. Jangan bertanya pasar, mall apa, tidak ada. Sama sekali. Kehidupan tidak ada. Air tidak ada. Masyarakat Rasul Rahimahumullah. Kalau secara perhitungan akal, ini sama saja menyerahkan keluarga itu kepada kebinasaan. Mencampakkan keluarga. Iya kan? Tapi ini perintah Allah SWT. Dan Nabiullah Ibrahim. Melalui banyak sekali cobaan. Ya. Dalam kehidupannya, cobaan yang mungkin tidak diberikan pada orang-orang setelahnya boleh tinggalkan. Apa yang terjadi? Anak nangis, kehabisan air. Nah, tapi Hajar Alis tidak berdiam diri, nunggu mungkin tiba-tiba nanti ada makanan turun dari langit. Tidak, berusaha, tetap berusaha. Hajar Alis Salam ya. sehingga beliau. Berlari dari dari sofa menuju marwah. Marwah menuju sofa. Yang itu kemudian menjadi syariat. Sa'i antara sofa dan marwah. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan kepadanya air. Yang sekarang dikenal dengan air samzar. Yang penuh berkah. Lalu dikumpulkan oleh Hajar alaihissalam. Kalau seandainya dibiarkan akan menjadi sungai. Subhanallah. Sampai sekarang. Orang muslimin memanfaatkan berkahnya. Tidak ada habis-habisnya. Balik papan kehabisan air. Air zam-zam terus mengalir. Subhanallah. Balik papan satu bulan tidak hujan. Bingung. Hujan saja. Airnya masih kotor. PDABnya tidak bersih. Sementara air zam-zam. Dari zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Sampai Sampai sekarang. Setiap kaum muslimin yang menaikkan ibadah haji umrah. Mereka pulang bawa air zam-zam. Dalam keadaan air zam-zam melimpah ruah. Subhanallah. Berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berikan itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi permasalahan kelemahan iman. Kurangnya rasa tawakal seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah. Ya. Seorang penuh fitnah hidup. Dalam masa-masa kita ini. Yang wajib adalah menjaga diri dari fitnah. Inna sāyida laman jurni fitan. Inna sāyida laman jurni fitan. Inna sāyida laman jurni fitan. fitan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang berbahagia adalah yang dijauhkan dari fitnah. Fitnah dunia, fitnah kerudukan, fitnah harta, dijauhkan. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Apabila dia muat tahu ini haram, dia tinggalkan lalu berusaha bukan berdiam diri ya berusaha seperti berusahanya Hajar alaihi salam dia tetap berusaha mencari pekerjaan yang halal berapa banyak dari ikhwan kita yang mereka dahulu ada yang kerja di bank ada yang kerja di tempat-tempat yang jelas-jelas haram jelas-jelas haram kalau dia tinggalkan dan Allah Subhanahu wa menggantikan mereka dengan harta yang menghasilkan berkah sedikit tapi berberkah itu jauh lebih baik daripada banyak lalu itu yang dikonsumsi oleh tubuh kita yang dikonsumsi oleh anak istri kita maka akibatnya adalah neraka kata Nabi SAW ayyulahmin nabata min haram fannaru awlabihi daging yang mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram maka api neraka yang lebih berhak untuk melahapnya